Розділ 15. Суди Міра тривав. Кати змінялися вже кілька разів, черга очікуючих пороття дедалі збільшувалась. Двоє засуджених конали на палях, один лежав безголовий на темній від крові землі. Але стоганої крики не досягали слуху і Міра, який дрімав на троні бо їх заглушав хор придворних листунів, охриплих від ревності. У своїх похвалах вони не забували великого візиря та інших міністрів, і Арсланбека, і Мухобоя, і Кальянника, цілком слушно вважаючи, що догаджати слід про всяк випадок геть усім, одним, щоб мати для себе користь, іншим, щоб не заподіяли шкоди. Арсланбек давно заклопотано прислухався до дивного гулу, що долинав здалеку. Він покликав двох найкращих і досвідченіших шпигунів. «Ідіть і дізнайтеся, чому хвилюється народ! Повертайтеся негайно!» Шпигуни пішли. Один перевдягнений у жебраське лахміття, другий – в одязі мандруючого дервіша. Але перш ніж повернулися шпигуни – прибіг, спотикаючись і плутаючись в полах свого халату блідий лихвар. «Що сталося, шановний Джафаре? запитав Арсланбек, міняючись в лиці. «Лихо!» відповів тримтячими губами лихвар. «О, високо шановний Арсланбеку, трапилося велике лихо! У нашому місті з'явився ходжана Середін. я щойно бачив його і говорив з ним». Очі Арсланбека викотилися з орбіт і застигли. Прогинаючи своїм огрядним тілом сходинки, він вибіг на помість і нахилився до вуха напівсплячого Еміра. Емір раптом підскочив на троні так високо, наче його шилом, трохи нижче спини. «Ти брешеш!» – заволав він, і обличчя його спотворили страх та лють. «Цього не може бути!» Каліф Багдацький – «Нещодавно писав мені, що він відтяв йому голову. Султан Турецький писав, що набив його на палю. А Шах Іранський власноручно писав мені, що повісив його. Хан Хівинський ще минулого року превселюдно оголосив, що здерзню з нього шкіру. Не міг же він насправді піти неушкоджений із рук чотирьох государів цей клятий ходжа середін? Візирі і вельможі зблідли, почувши ім'я Ходжина Средіна. Мухобі, здригнувшись, упустив своє опохало. Кальяник поперхнувся димом і закашлявся. У лесливі язики придворних поетів присохли до зубів з переляку. — Він тут! — повторив Арсланбек. Ти брешеш! — закричав емір із царственною долоною, Заліпив Асланбекові здоровенного ляпаса. «Ти брешеш! А якщо він справді тут, то як він міг пробратися до Бухари? І чого варта вся твоя сторожа? Це він, значить, влаштував на базарі такий переполох сьогодні вночі? Він хотів збунтувати народ проти мене, а ти спав і нічого не чув!» І емір заліпив Арсланбекові другого ляпаса. Арсленбек низько вклонився, цмокнувши на люту руку Еміра. «О, повелителю! Він тут, у Бухарі! Хіба ти не чуєш?» Далекий Гомін посилювався і наростав подібно до наближення землетрусу. І ось натоп навколо судилища, захоплений загальним збуренням, теж почав гудіти. Спочатку неголосно і глухо, а потім дедалі голосніше, сильніше – і Емір відчув хитке коливання по мосту і свого визолоченого трону. У цю мить із загального гамору, що переходив уже в могутній рев, раптом почулося і повторилося і відбилося багатократно у всіх кінцях. «Ходжа насрідін! Ходжа насрідін!» Стражники кинулися з демлячим гнітом до гармат. Обличчя Еміра перекосилося від хвилювання. «Закінчуйте!» Закричав він, «До палацу!» Підібравши поле парчевого халату, він кинувся до палацу. За ним, спотикаючись, бігли слуги з порожніми ношами на плечах і, охоплені страхом, мчали штовхаючись і обганяючи один одного, втрачаючи туфлі і не зупиняючись, щоб їх підібрати візирі, кати, музиканти, стражники, мухобій і кальянник. Тільки слони пройшли, як завжди, неквапливо і поважно, бо вони, хоча і були в емірському пошті, не мали жодних причин боятися народу. Важка, окута мідь брама палацу зачинилася за іміром та його поштом. А базарна площа, заповнена народом, гуділа, галасувала і хвилювалася, повторюючи знову і знову ім'я Хочина Средіна. Частина 2. Ось цікаві події. Частина їх трапилася у моїй присутності, а частину розказали мені люди, яким я довіряю. Усама Ібн Мункис. Книга-повчання. Розділ 16. З давніх давен бухарські гончарі оселялися біля східної брами навколо великого глиняного пагорбу і не змогли вибрати кращу місцину. Глина тут була поруч, а водою вдосталь забезпечував їх арик, що протікав вздовж міського муру. Діди, прадіди та прапрадіди гончарів розрили пагорб уже до половини. З глини будували вони свої будинки, з глини ліпили горщики, і в глину лягали, супроводжувані тужливим лементом родичів. І потім Через багато років не раз, мабуть, траплялося, що той чи інший гончар, виліпивши горщик або глек, висушивши його на сонці і обпаливши на вогні, дивувався небувалій силі і чистоті дзвону горщика. І не підозрював, що це далекий предок, піклуючись про благополуччя нащадка і про збут його товару, облагороджував глину частинкою свого праху. І примусив її дзвонити, подібно до чистого срібла. Тут же стояв і будинок кончеря ніяза понад самим Ариком у затінку могутніх старих карагачів. Шелестіло під вітром листя, зорчала вода, і з ранку до вечора лунали в маленькому садочку пісні прекрасної гюльджан. Хоча на середін відмовився поселитися в будинку ніяза. Мене можуть схопити в твоєму будинку, Ніязе. Я ночуватиму неподалік. Я тут одне безпечне місце. А вдень я приходитиму сюди і допомагатиму тобі в роботі. Так він і вчинив. Щоранку, ще в досвіта, він приходив до Ніяза. Сідав разом з ним за гончарний верстат. У світі не було ремесла, на якому б не знався хоча на насредін. Гончарне ремесло – Знав він чудово. Горщики виходили в нього дзвінки і гладенькі, і зберігали воду крижаною навіть у найсильнішу спеку. Раніше старий, якого останнім часом дедалі частіше зраджували очі, ледве встигав зробити за день п'ять чи шість горщиків. А тепер, вздовж рожі, завжди сушилися на пригріві довгі ряди – тридцять, сорок а часто й п'ятдесят горщиків та глеків. У базарні дні старий повертався з повним гаманцем. У сутінки з його будинку на всю вулицю розносився запах м'ясного плову. Сусіди раділи за старого і говорили. Нарешті Ніязові пощастило, і він розлучився з бідністю. Дай Бог, щоб назавжди. Кажуть, начебто він найняв на допомогу собі робітника – і кажуть також, що цей робітник дуже добре знається на гончарній справі. І одного разу я навмисно зайшов до Ніяза, щоб подивитися на його помічника. Але не встиг я зачинити за собою хвіртку, як цей помічник підвівся, пішов геть і не показувався більше. Старий приховує свого помічника. Він побоюється, мабуть, щоб хтось із нас не переманив до себе такого гарного майстра. Оце дивак. Хіба ми, гончарі, зовсім вже позбавлені совісті і наважимося зазіхнути на благополуччя старого, який знайшов нарешті своє щастя? Так вирішили сусіди, і нікому, звичайно, не спало на думку, що помічником старого Ніяза працює сам Ходжана Средін. Усі були впевнені, що Ходжана Средін давно вже пішов з Бухари. Він сам пустив цю чутку, щоб обдурити шпигунів, і зменшити їхню ревність у пошуках. І він досяг своєї мети. Через десять днів додаткові застави були зняті з усіх міських воріт, і нічна варта вже не турбувала більше мешканців Бухари, блиском смолоскипів та пряскотом зброї. Одного разу старий Ніяз довго криктав і нітився, дивлячись на ходжуна середина. і нарешті сказав, «Ти врятував мене від рабства, хоча на середін, а дочку мою від безщастя. Ти працюєш разом зі мною і робиш у десятеро більше за мене. Ось триста п'ятдесят таньга чистого прибутку, що маю я від торгівлі горщиками від тоді, як ти мені допомагаєш. Візьми ці гроші, вони по праву належать тобі». Хоча насредін зупинив свій верстат, і здивовано втупився в старого. — Ти, мабуть, захворів, шановний Ніязе. Ти говориш щось незрозуміле для мене. Ти тут хазяїн, а я твій робітник. І якщо ти даси мені одну десяту частину прибутків, тридцять п'ять, Таньга, то я буду дуже задоволений. Він узяв пошарпаний гаманець Ніяза, відлічив тридцять п'ять Таньга і поклав собі в кишеню. А решту повернув старому. Але старий затявся і не хотів брати. Так не можна, Ходжана Середін, ці гроші належать тобі. Якщо вже ти не хочеш взяти все, візьми тоді хоч половину. Ходжана Середін розсердився. Сховай свого гаманця, шановний ніязе, і не порушуй, будь ласка, земних порядків. Що це буде на світі, якщо всі хазяї почнуть ділити прибутки порівну із своїми робітниками? Тоді не буде ні хазяїв, ні робітників, ні багатих, ні бідних, ні мірів, ні стражників. Подумай сам собі, хіба Аллах допустить таке порушення порядку? Візьмеш свого гаманця і заховай його подалі бо інакше ти своїми божевільними вчинками можеш накликати на людей гніва лаха і занапастити весь людський рід на землі. Сказавши це, ходжа на середін, знову закрутив ногою плаский гончарний круг. «Добрий буде горщик», – говорив він, припліскуючи по вологій глині долонями. «Дзвінкий, як голова нашого Єміра. Доведеться віднести цей горщик у палац». Хай він зберігається там, на той випадок, якщо Емірові зітнуть голову. Дивися, ходжа на середін, тобі самому зітнуть колись голову за такі слова. Еге, ти думаєш, це дуже легко відтяти ходжи на середіну голову. Я ходжа насередін, твій народ я син. Можна владців багато, мене хочуть прибрати. Та не діждуться страти. І мене не спіймати. Я ходжа на середін, мабуть, в світі один. І не стану брехати, не збираюсь вмирати. Хочу весело жити, сонцю людям радіти. За спиною ніяза у зелені виноградника з'явилося усміхнене обличчя гюльджан. Ходжа на середін перервав пісню і почав обмінюватись Гюльджан веселими таємними знаками. «Куди ти дивишся? Що ти там побачив?» – запитав Ніяз. «Я бачу райського птаха, прекрасніше, за якого немає у світі». Старий кревчуче обернувся, та Гюльджан вже сховалася в зелені, і лише її сріблястий сміх долинав здалеку. Ніяз довго мружив підсліпуваті очі, і прикривав їх долонею від яскравого сонця, але так нічого й не побачив, окрім горобця, що стрибав по жердинах. Схаменися, ходжа, середін. Де побачив ти райського птаха це ж простий горобець. Ходжа на Середін сміявся, ані я стільки похитував головою, не здогадуючись про причини таких веселощів. Увечері після вечері. Старий, провівши ходжу на середіна, піднявся на дах і влігся там спати, увіяний теплим ласкавим вітерцем. Незабаром він захропів і засвистів носом. І тоді за низенькою огорожею пролунав легкий кашель. Це повернувся ходжа на середін. — Спить, — відповіла йому пошепки Гюльджан. Він одним стрибком перескочив у двір. Вони сіли біля водоймища у затінку тополь, що тихо дрімали, загорнувшись у свої довгі зелені халати. Високо в чистому небі стояв місяць. Все навкруги стало блакитним від місячного сяйва. але чудно дзвенів арик, що спалахуючи іскрами і лелітками, то знову занурюючись у морок. Юльчан стояла перед Ходжою насередином, Осяяна повною сама подібна до неї, струнка й гнучка із довгим розкішним волоссям. Він говорив до неї ніжним голосом: Я люблю тебе, цариця душі моєї, ти моя перша і єдина любов. Я твій раб, і якщо ти захочеш, зроблю все, чого ти бажаєш. Усе моє життя було лише очікуванням зустрічі з тобою. «І ось я побачив тебе, і більше вже ніколи не забуду. Жити без тебе не зможу». «Ти, мабуть, говориш це не вперше», – сказала вона. «Я?» – вигукнув він з обуренням у голосі. «Як ти могла таке подумати?» І голос його звучав так щиро, що вона повірила, полагіднішала і сіла поруч на земляну лаву. Він притулився устами до її вуст, і не відривався так довго, що в неї перехопило подих. «Слухай», – сказала вона потім, – «дівчатам за поцілунки належить дарувати щось, а ти цілуєш мене щоночі ось уже більше тижня, і хоч би одну шпильку подарував мені». «У мене просто не було грошей», – відповів він, – «але сьогодні я одержав платню від твого батька, і завтра, Гільджан, я принесу тобі багатий подарунок». Чого тобі хочеться намисто чи хустку або, може, перстень за метистом? Мені однаково, прошепотіла вона, мені однаково, дорогий хоча на середін, аби тільки одержати подарунок із твоїх рук. Дзвеніла голуба вода в реку, мерехтіли чистим ясним сяйвом зірки у прозорому небі. Хоча на середін присунувся ближче до дівчини і простягнув руку до її грудей, і долоня його наповнилась. Він завмер, але раптом з очей його бризнули іскри, щоку йому обпалив відчутний ляпас. Він відсахнувся, загороджуючись про всяк випадок ліктем. Йольджан підвелася, важко дихаючи від гніву. Я, здається, чув звук ляпаса, Покірливо сказав Ходжана Средін, і навіщо обов'язково битися, якщо можна сказати словами. Словами, перебила Гюльджан. Мало того, що я, забувши всякий сором, відкрила перед тобою обличчя, так ти ще тягнеш свої довгі руки куди не слід? А хто це визначив, куди слід тягнути руки і куди не слід, заперечив ходжана Середін, вкрай збентежений і зніяковілий. Якби ти читала книги наймудрішого ібн Туфейля. Слава Аллахові! запально перебила вона. Слава Аллахові, що я не читала цих розпусних книжок, і пильную свою честь, як і годиться порядній дівчині. Вона повернулася і пішла, заскрипіла драбинка під її легкою ходою, і незабаром у щілинах віконниць, що обгороджували балкон, засвітився вогонь. Я образив її, роздумав ходжа на середін. Як же це я схибив? Ну та нічого. Зате я тепер знаю її вдачу. Якщо вона дала ляпаса мені, значить дасть ляпаса і будь-кому іншому, і буде надійною дружиною. Я згоден дістати від неї до одруження ще десять разів по десять ляпасів, аби тільки після одруження вона була така щедра на ці ляпаси для інших. Він пішов навшпиньки до балкону і покликав тихим голосом. «Юльджан!» Вона не відповіла. «Юльджан!» Запашна темрява мовчала. Хоча середині засмутився. Стримуючи голос, щоб не розбудити старого, він заспівав. Віями вкрала ти серце моє, злодію мій прекрасний!» Отже, тепер ти боржниця моя, і розплатитися мусиш цілунком. Ти ж зачинила для мене всі двері, спокій і щастя, де я знайду. Може, навчиш мене, Люба? Ось як я сумую, коли не бачу очі твої, що кидають стріли, і кучері дивні, що мускусом пахнуть». Він співав, і хоча Гульджан не показувалась і не відповідала, та він знав, що вона уважно слухає, і знав також, що жодна жінка не може встояти перед такими словами. І він не помилився. Віконниця трохи прочинилась. «Іди!» – прошепотіла зверху Юльджан. «Тільки тихенько, щоб батько не прокинувся!» Він піднявся по драбинці, сів знову поруч з нею і гніть, плавав у мисці з топлим баранічим салом – тріщав і горів до світанку. Вони говорили і не могли наговоритись. Одне слово, і все було так, як і має бути. І як це сказано у наймудрішого Абу Мохмеда Алії Ібн Хазма у книзі «Намисто Голубки» у розділі «Слово про природу кохання». Кохання, хай звеличить його Аллах, спочатку жарт, але в кінці справа важлива. Його властивості надто тонкі, своєю піднесеністю, щоб їх описати, і не можна пізнати його істинну суть інакше, як на превелику силу. Що ж до причини того, що кохання постійно в більшості випадків виникає через гарну зовнішність, то цілком зрозуміло, що душа прекрасна і захоплюється всім прекрасним, і має схильність до досконалих образів. Побачивши який-небудь з них, душа починає до нього придивлятися. І якщо побачить за зовнішністю щось схоже на неї, з'єднується з ним, і виникає справжнє істинне кохання. Воістину, зовнішність дивним чином поєднані віддалені частинки душі. Розділ сімнадцятий Старий заворушився на даху, заскрипів, закашляв і хрипким сонним голосом покликав Гюльчан, щоб вона дала йому напитися холодної води. Вона штовхнула ходжу на середіна до дверей, майже не торкаючись ногами сходинок, він скотився вниз, перескочив через охорожу, а невдовзі, вмившись у найближчому арику і, втершися полою халату, вже стукав у хвіртку з другого боку. Доброго ранку, Ходжана Средін, вітав його з даху старий. Як рано ти встаєш останнім часом? Коли тільки встигаєш ти виспатись? Зараз ми вип'ємо чаю і візьмемося з благословення Аллаха за роботу. Опівдні півдні Ходжана Среддін покинув старого і вирушив на базар купувати подарунок для гюльджан які завжди він надів через обережність кольорову багдашанську чалму і причепив фальшиву бороду. У цьому вбранні його не можна було впізнати, і він міг вільно розгулювати торговими рядами та чайханами, не побоючись шпигунів. Він вибрав коралове намисто, яке нагадувало своїм кольором губи його коханої. Ювелір виявився людиною згідливою, і після якоїсь години галасу Криків та суперечок намисто перейшло до ходжі на середіна за тридцять таньга. Повертаючись назад, ходжана Середін побачив біля базарної мечеті великий натоп. Люди ступилися і влізли на плечі один одному. Наблизившись ходжа середін, почув різкий, пронизливий голос. Переконайтеся на власні очі, правовірні! Він розбитий паралічем і лежить без руху вже десять років. Частини його тіла холодні, позбавлені життя. Дивіться, він навіть не розплющує очей. Він прибув здалеку до нашого міста. Добрі родичі і друзі привезли його, щоб вдатися до останнього засобу. За тиждень, у день святкування пам'яті найсвятішого і незрівнянного шейха Богаєдінна, хворого буде покладено на сходинки гробниці. Сліпі, кульгаві та паралічні вже не раз цілялися в такий спосіб. Помолимося ж правовірні, щоб святий шейх змилувався над цим нещасним і послав йому зцілення. Ті, що зібралися, прочитали молитву. Потім знову почувся різкий голос. Переконайтеся на власні очі, правовірні. Він розбитий паралічем і лежить без руху вже десять років адже на середін протиснувся через натоп, став на вшпиньки і побачив довготелесого кістлявого мулу з маленькими злими очима і ріденькою борідкою. Він кричав, тикаючи пальцем вниз, собі під ноги, де на ношах лежав паралічний. Дивіться, дивіться, мусульмани, який він жалюгідний і нещасний, але за тиждень святий Богаєдін його зцілить, і він повернеться до життя цей чоловік. Паралічний лежав із закритими очима, зберігаючи на обличчі скорботний і жалісний вираз. Хоча на середині тихенько зойкнув від несподіванки. Цю рябу пику з пласким носом він вирізнив без тисячі інших, не могло бути жодного сумніву. Слуга, мабуть, захворів на параліч уже давно, бо від довгого лежання і неробства пика його помітно погладшила. Відтоді, скільки б не проходив, ходжа на повз цю мечеть, завжди він бачив там молу та паралічного, який лежав із скорботним виразом на рябій пиці, яка з кожним днем спливала жиром. Настало свято пам'яті найсвятішого шейха. Святий помер за переказами у травні, у ясний полудень, і хоча на небі не було жодної хмаринки, сонце потмініло в час його смерті. Земля здригнулася, і багато будинків, де мешкали грішники, зазнали руйнування, а самі грішники загинули під руїнами. Так розповідали моли по мечетях, закликаючи мусульман неодмінно відвідувати гробницю шейха і вклонятися його праху, щоб не вважатися нечистивцями і не розділити долю згаданих грішників. Богомольці рушили на поклоніння ще затемно і коли зійшло сонце, уся величезна площа навколо гробниці була вже затоплена народом, від краю до краю. Але потоки людей на дорогах не припинялися, усі простували босоніж, як того вимагав давній звичай. З-поміж інших були люди, що прийшли з віддалених місцевостей, особливо благочестиві, або ж навпаки, такі, що вчинили великий гріх, і сподівалися вимолити сьогодні прощення. Чоловіки приводили сюди безплідних дружин, матері несли хворих дітей, старі шкандибали, аби як на кривих милицях, прокажені зібралися віддалік і звідти з надією дивилися на білий купол гробниці. Бо служіння довго не починалося, очікували і міра. Під пекучим сонцем, у неймовірній тісноті Люди стояли, щільно притиснувшись один до одного і не насмілюючи сісти. Очі людей палали жадібним, невгамовним вогнем. Втративши надію на земне щастя, вони чекали наразі дива і здригалися від кожного гучного слова. Очікування ставало нестерпним. Два деревіші впали у корчах на землю і з криками почали гристи її. На губах у них виступила сіра піна – Натовп сколихнувся, захвилювався, заплакали й закричали жінки, і в цей час пролунав тисячоголосий гомін. Емір! Емір. Палацова варта, ретельно працюючи палицями, розчищала дорогу в натовпі. І по цій широкій дорозі, вистеленій килимами, йшов на поклоніння святому прахові емір, бо з опущеною головою, занурений у благочестиві роздуми і недоступний для морських звуків. За ним мовчки йшов на зерці його пошт, метушилися слуги, згортаючи килими і заносячи їх вперед. У натовпі багато хто розчулився до сліз. Імір зійшов на земляне підвищення, яке впритул прилягало до стіни гробниці. Йому подали молитовний килимок, і він, підтримуваний з обох сторін візерями, став навколішки. Моли в білих одіяннях вишукувалися півколом і заспівали, стіймаючи руки до неба, що замутилося від спеки. Богослужіння почалося. Воно тривало нескінченно, поперемінно з проповідями, хоча на середі непомітно вибрався з натовпу, і попрямував до невеличкого сарайчика, що стояв осторонь. Там очікували свої черги сліпі, кульгаві та паралічні, яким було обіцяно зцілення. Двері сарайчика були розчинені навстіж. Цікаві заглядали всередину і обмінювалися зауваженнями. Молоді, що знаходилися тут, тримали в руках великі мідні таці для пожертвувань. Старший мула розказував, і відтоді над священною Бухарою і над її сонцеподібними мірами вічно і непорушно перебуває благословення самого святого шейха Богайдіна. І щороку цього дня святий Богайдін дає нам, покірним служителям Аллаха, силу творити чудеса. Усі ці сліпі, кульгаві, і біснуваті, і паралічні чекають на зцілення, і ми сподіваємося за допомогою святого Бугаєдіна сьогодні позбавити їх страждань». Не би у відповідь йому, сарайчику заплакали, завили, застогнали і заскриготали зубами. Підніши голос, мула продовжував, «Жертвуйте, правовірні, на оздоблення мечетей, і ваші дари зарахуються Аллахом!» Хоча на зазирнув у сарайчик. Біля самого виходу лежав на своїх ношах рябий пихатий слуга. За ним, у нопів мороці, виднілося ще безліч людей з милицями на ношах і в пов'язках. І раптом від гробниці долинув голос головного Ішана, який щойно закінчив проповідь. Сліпого, підведіть до мене сліпого. Муливі штовхнули ходжу на седіна. Свернули в задушливо-напівтемреву сарайчика і за хвилину вивели звідти сліпого, жахливому жебрацькому дранті. Він ішов, обмацуючи руками повітря і спотикаючись об каміння. Сліпий підійшов до головного ішана і впав перед ним, торкнувшись губами сходинок гробниці. Ішан поклав йому руки на голову, і він миттєво зцілився. Я бачу, бачу! скрикнув він високим, ламким голосом. О, найсвятіший богайдінь! Я бачу, бачу! О, не бувало зцілення! О, велике диво! Люди, які молилися, скупчилися навколо нього і загомоніли. Багато хто підходив до нього і питав: А скажи, яку я руку підніс праву чи ліву? Він відповідав правильно, і всі впевнилися, що сліпий і справді прозрів. І тоді внато впрушив цілий загін мул із мідними тацями. Вони волали «Правовірні, ви на власні очі бачили диво! Пожертвуйте на прикрашення мечетей!» Імір перший кинув на тацю жменю золотих монет. За ним кинули по золотій монеті всі візири і вальможі а потім народ почав щедро сипати срібло і мідь. Таці наповнювалися, і мулам довелося тричі їх міняти. Коли злива пожертвування зменшилась, із сарайчика вивели кульгавого, і він, торкнувшись в гробниці, стілився так само миттєво, і кинувши свої милиці, почав танцювати, високо підкидаючи ноги. І знову, молив з новими тацями, рушили в натовп, волаючи: "Пожертвуйте, правовірні!" Сивобородий мула підійшов до хожина Середина, який зосереджено думав про щось, роздивляючи стіни сарайчика. "О, правовірний, ти бачив велике диво? Пожертвуй, і дар твій зарахується лахом!" Хоча на Середін голосно, щоб його всі чули, відповів: "Ти називаєш це дивом? І просиш, що мене грошей? По-перше, грошей у мене немає. А по-друге, чи відомо тобі, муло, що я і сам великий святий і можу творити ще й не такі дива? Ти богохульник, гнівно закричав мула. Не слухайте його, мусульмани, сам шайтан говорить його устами. Ходжана середін звернувся до натовпу. Мула не вірить, що я можу творити дива. Гаразд, я зараз доведу. У цьому сарайчику зібрані сліпі, кульгаві, немічні і паралічні, і я беруся зцілити їх всіх разом і при цьому не доторкнувшися до них, я скажу лише два слова, і вони всі зціляться і побіжать в розсип так хутко, що навіть найкращий арабський кінь їх не наздожене. Стіни сарайчика були тонкі, і глина в багатьох місцях дала глибокі тріщини. на середін вибрав у стіні місце з усіх боків прорізане тріщинами і сильно натиснув на нього плечем. Глина подалася з легким зловісним тріском. Він натиснув ще дужче, і величезний шматок стіни звалився з гучним шумом всередину сарайчика. Із чорного зяючого отвору повалив пил. Землетрус, рятуйтесь, диким голосом скрикнув ходжана середін і зрушив другий шматок глини. У сарайчику на мить стало тихо. Потім зчинилося велике сум'яття. Рябий паралічний слуга перший кинувся до виходу, але застряг в дверях із своїми ношами і загородив дорогу іншим кульгавим, сліпим і немічним, які стопилися позаду нього з лементом та завиванням. А коли, хоча середін зрушив у сарачики третій пласт глини, вони могутнім натиском винесли Рябого разом із дверима та косяками і, забувши про своє каліцтво, кинулися в розсип. Натов кричав, свистів, реготав, перекриваючи загальний гамір, пролунав гучний голос Ходжіна Сердіна. — Ось, бачите, мусульмани, я мав рацію, кажучи, що їх всіх можна зцілити одним словом. І не слухаючи більше проповідей, з усіх боків бігли цікаві і, дізнавшись про те, що сталося, валилися від сміху на землю, передавали далі розповідь про дивовижне зцілення. Негайно ж це стало відомо всім. І коли головний Ішан підніс руку, закликаючи до тиші, натовп підповів лайкою, галосом та свистом. І знову, як тоді на базарній площі, у натовпі наростало і гуло, і відлунювало. на насредін! Він повернувся! Він тут наш Ходжа насредін! Моли, яких обсипали лайкою та насмішками, кидали свої таці й тікали з натовпу. Ходжа насредін був у цей час вже далеко. Свою кольорову чалму і фальшиву бороду він заховав під халат, бо наразі міг не побоюватися зустрічі з шпигунами, яким вистачало клопоту біля гробниці. Він не помітив про те, що за ним на зерці йшов, ховаючись за будинками і придорожніми деревами, кульгавий лихвар Джафар. У безлюдному пустинному провулку Оджа на насередінь підійшов до огорожі і, підтягнувшись на руках, тихенько кашлянув. Почулися легкі кроки, і жіночий голос відповів «Це ти, мій коханий?». Лехвар, що прочиївся за деревом, легко впізнав голос прекрасної Ольджан. Потім він почув шепіт, стриманий сміх і звуки поцілунків. «Ти відібрав її в мене, щоб скористатися самому!» думав лихвар, охоплений люттю і ревнощами. Попрощавшись гьжан, хоча на середін пішов далі, так хутко, що лихвар не встигав за ним і невдовзі загубив його у плутанині вузьких переходів. Значить, я не дістану виногороду за нього, засмутився Жафар. Але проте, начувайся, хоча на середін. Я приготував тобі страшну помсту.